Hetedik fejezet. Találkozás a vakonddal. Egbert és Csúcsú találkozik egy vakonddal. Megtudjuk, hogyan és miért kívánják a vakondok védeni a környezetet. Egbert tanácsot ad. Egbert megvárta a visszatérő csúcsut, és elindultak a szálloda felé. Átvágva a tóparti strandon. A homokon áthaladva csúcsú megbotlott egy vakontúrásban, És elesett. Ahogy feltápászkodott, Keserves hangokat hallott. Körülpillantva meglátta a hangok forrását, Egy vakondot, Aki éppen kidugta a fejét a vakontúrásból. A keservét! Már megint szétrombolta valaki a járatomat. Morgolódott panaszosan. Én voltam az, elnézést kérek, Mondta bocsánat kérően a macska. Nem tesz semmit, már megszoktam, Mondta a vakont lehangoltan. Különben kihez van szerencsém? Csúcsú bemutatkozott, hasonlóképpen Egbert is. Amikor a vakond meghallotta a neveket, egészen izgalomba jött. Mit tesz a véletlen? Micsoda szerencse, hogy egymásba botlottunk? Bocsánat, de nem botlottunk egymásba, csak én botlottam magába, illetve a maga vakond túrásába. Javította ki csúcsú. És miért olyan nagy szerencse ez? Én megütöttem magamat, Maga pedig újra furhatja a levegőző folyosóját. Nem folyosómat, járatomat, Javította ki a vakond. De tényleg nagy szerencse, Legalábbis számomra, Mert éppen fel akartam önöket keresni, csak nem tudtam, hol találom meg. Miért akart minket felkeresni? Érdeklődött Egbert. Aki kíváncsi volt, mit akarhat tőlük a vakond. Hallottam, hogy külföldi körútra készülnek a kutyákkal együtt, és meg akartam kérni önöket, énekeljék el az indulónkat. Milyen indulóról van szó? És kinek az indulójáról? – kérdezte csucú meglepve. A vakondok környezetvédő alapítványa levegő munkacsoportjáról és annak indulójáról van szó. – Én vagyok a munkacsoport elnöke – tette hozzá szerénykedve, de büszkén. – Nagyon fontosnak tartjuk a levegő minőségének védelmét – és ezért semmilyen áldozattól nem riadunk vissza, hogy mozgalmunkat indulónkon keresztül mindenhol megismerjék. Engedjék meg, hogy elénekeljem önöknek indulónkat, amelynek mind dallama, mind a szövege, szerény személyem szerzeménye. Érdekes dal lehet. És biztosan elősegíti a levegő szennyezést, illetve, bocsánat, a levegő védelmét. Javította ki magát Egbert. Inkább legközelebb. De árulja el, elnök úr, a környezet védelmének miért éppen a levegő minőségére vonatkozó részét választották tevékenységük tárgyául? Már vártam ezt a kérdést és örülök, hogy felvetette, válaszolta a vakond. Tudják, vannak területek, amelyekhez senki sem ért, de mindenkinek van róla véleménye. Mindenki hozzá szól, ilyen például a futball vagy a közlekedés. Nos, kérem, a levegőhöz mi nem értünk, illetve mondhatjuk, a halakon kívül talán mi értünk hozzá legkevésbé, hiszen egész életünket szűk föld alatti folyosókon töltjük. Friss levegő alig jut hozzánk. Ezért mi vagyunk a legalkalmasabbak, akik elfogulatlanul tudjuk képviselni a levegő tisztaságának kérdését. Elfogultság nélkül tudunk hozzászólni a légszennyezéshez. Mások érdekeltek a levegő tisztaságában, értenek hozzá, és ezért saját szempontjaik szerint állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Ezekkel szemben minket nem zavarnak a tények, nem értünk a kérdéshez, tárgyilagosan felül tudunk emelkedni a gyakorlati problémákon, megoldásokon, és ezzel hiányt pótolunk. Olyan kérdésben foglalunk állást, amihez senki más nem akar hozzászólni, ha elfogadjuk az önök álláspontját, akkor a levegőmunkacsoport munkájába be kellene vonni a halakat is, Vidatkozott Egbert. Már megpróbáltuk, hárította el a javaslatot a vakond, de szóbeli megkeresésünkre semmilyen választ nem kaptunk. Talán mert némák, gondolkozott hangosan Egbert. – De nem ismertetné, elnök úr, milyen további elvárásai vannak a két kórus közös fellépéseivel kapcsolatban? – Azon kívül, hogy minden fellépésüket indulónk eléneklésével kezdjék, minden egyebet a tisztelt tagok belátására bízunk, – válaszolt az elnök. – Azt hiszem, nem mi döntjük el, mit énekeljünk. – hanem a műsorigazgató. De ajánlanék valamit. A napokban énekverseny indul, gigasztárokat keresnek. Nevezzem be a versenyre, és énekelje el az indulót. Talán még a tévé is fogja közvetíteni. A vakond örömében akkor rúgott magán, hogy egészen kibújt a vakontúrásból. Köszönöm az ötletet, művész urak! Megfogadom a tanácsot. Remélem, talán egyszer meghálálhatom. Mi ugyanis éjjel-nappal túrjuk a földet, alagútjaink keresztül kasulszelik a talajt, és reménykedünk, hogy egyszer valamilyen elásott kincsre bukkanunk. Ki tudja? Soha sem lehet tudni, szólt vissza Egbert. És további jó fúrást kívánok!